Selam alikum o rahmetullahi o barakatuhu, të ndëruar miqë nga studia emisioni të rruga drita laut, juroj të gjithë dhe për hajër Kurban Bajrami, gëzuar këtë fest madhe, të gëzuar qofshin familje të uaja. Sot në këtë fest, që kemi jemi në ditët e ksej festet Kurban Bajramit, e gjithë bota muslimane gëzon. Por, ne do timi përstëri në ndjenja dhe përtsilim haqilere që ndodhen në mina, të përfitojmë nga këto momente dhe ndjesit të këtyre haqimbe, datë të gëzuar, vazhdojmë ta dhrojnë Allahun edhe në këtë ditë. Si gjithmonë do vazhdojmë përsëri me xhoxhën ton për të përfituar ndihmës nga këtë ditë të mbarë. Xhoxh për hajër ku bamirami, Allahu qoftë i ngacur me durimet tona. Amin. Edhem shëndërasim që të gjithë vetë u oroj këtë festë të madhe, duke lutur Allahun El-wala, që gjithmonë ta presim ndihrën timira, ndërsjellërtat në, në bashkim mes vjetë dhe mbi gjithë ndraportët timira me Allahun azhjat. Parës e të futemi në ndjesit që ndodhën haqilere, të përse është emision një tretë, këthemi si të përfitojmë në haqji, kemi ndje kur had mas hapi, bilis këto ditë, piste vija në Shqipë ka përcia dhe momendet e tyre, në ditët që ka nejëtësur. Kë festë, në rrugën tonë, drita lautë, përparës e të futemi këto njësit. Ne, sa më kujtojtë, kemi përmbyllur, dhe më thonë, emision në fundit, me një në gjarje interesantë nga historie e hershme e që pa dëshimë se gjurme të saj dhe ndikimin saj në, në betit edhe në këto dit, edhe do të betit dendit në gjykimit. Dhe kjo ishte ndelitur me disa vëprimet të haqive, dhe të tatë, respektivesht me sajin, levizin nga Safa edhe Merva, dhe kjo nga kujtan haqerin, por edhe qabene kujtan haqerin nga se a ishte aty. Dhe një vend i praktisur, një vend pa ujnë, një vend pa asë një tot e paasten dje shënjeta të shëndojnë në një metropol që të gjithë e synojnë, të gjithë e kërkojnë, të gjithë e vlerësojnë, padyshim se kjo na kujton më pas mëdhinë Allahu xhalla. Ka sa Allahu te barek otar as ai cili totë vlerësojn atë që don dhe e nën vlerëson atë që don. Allahu e ngrit atë që don dhe Allahu e ul atë që don. Atë që Allahu e ka ngrit, nuk ka mundsi as kusht ta ul. Sa mund të shkruhet dhe është shkruar, ndersa por me e kanë kontekstin negativ, duke shfol mirë, megjithatë ai mbetet qyteti i shajt në zemrën e dobësëntarit. Dan çata të gjitha synojnë dhe vazhdimisht ajo ndërtohet, ndërtohet në kuptim i njerëzor. Ndërtohet me durim, me vizita. Vazhdimisht. Përkundë do thotë shpenzime në të vota që janë bërë që mos të vazdhon të jetë me këja vën i till. Në thellë Allahu që ngrit nuk ka fusham. Ate që Allah e përmendë nuk harrohet më kur, ndaj kush, cilit televizion, qëfar media ishte në kohë në haqiri që të nga përçel të këshvillime, as kush, ishte vetëmuar. Mirë pa po Allah u gjëllehu ala, përshka këtë sincerirët të saj, për kushtimit të madhë më Allah në të barë e kautala, e bëri që të përmendët dhe vëllahi të gjitha medjet, të gjitha kompanit e produksioneve, kur do qoftë po të mblidhëshin që të ngrejnë l krasi majir nuk do të kishte mundësi ta bënin këtë. Edhe po ti vërsulin të gjitha kamerat kahta, të njëzënë çdo veprë të tyre, megjithatë do të harroj. Por se ke ishte, tersëh ia ja çdo konteksti medial dhe mbeti në fokusin e mediave. Dhe mbeti çdo vit, apo nuk ka televizion botnor që nuk përmend Hajin, dikush më gjatë e dikush më shkurt. Kur do të qofsai? Përmendësin zhvillim i rëndësishëm vjetor, një kongres i madh i muslimanëve. Apo në të gjitha rrugët shtëpën e Kaherës Nëse shikoj atë grua subhanallahu, Kur'an e ngrit, çfarë ndikimi bën e? Kur'a është ka shkuar, ne nuk e njehëm haxherin, po ta shohim nuk e njehëm. E vë flasën për ta sipërmëndën tonë. E duam. Kush bëri trëkët ndikim të madh, Allahu e çdojë tani. Vërtetot. Dhe e njëjta në prezident edhe në mos më të stora. Dhe ndikim më të madh ditën e Kurban Bayramit. Dhe kjo ka një histori. Q Kurban që Bayram i ka morë Em në basti. Dhe kjo ka një histori pikreshti në shkollën e Arkhajerit. Sillet tek burri i saj, sillet tek djali i saj, Ismaili. Prandaj Ibrahimu alayhi salam është ai që na kujtohet çdo Bayram, çdo Kurban Bayram. Sikurse na kujtohet gruaja e tij në Çab dhe në Safa dhe në Merwa këtu mërot. Dhe kjo ka një simbolik vëndëruese, një familje e bekuar ku kru, ku krye familjor është i devotshëm, ku gruaja është e devotshme që respekton Allahun dhe pastaj burri në saj. Dhe në njën e këti respektit të nërësiat, edukojnë familje të tjyre. Mbetën familje paharuar, edhe në tokë edhe në qilë. Përmendën vazhdimish për të mirë. Dhe mbetën gjithashtu të bekuan kuptimin e përfitimin të njerëzë. Sa këherë ka ndodhë që një familje e bekuar, një grupë antarësh, apo nga ta të borën një mirësie madhe për familje të shumëtar. Nësë Allah ka bekuar atë familje. Dhe ndështë ta mesaje i parë që në bartën, në të navija është pikrësh kja, të synojmë të kemi një familjë të imëkuar. Do të dhimë përse kë historie, por që si me qëtë se televizion një një ka përcijallë, është do të ditë bardhësin miliona njërzve nga gjithë bota në në petëku në bartë. Me qëtë se ne jemi ditë në ditën e 2-3 të barëramit, barë por ata e nëveshur para 4 ditësht me këtë petëk i hëramit. Bardhësia e tyre... Haxhjerët tashma, dhe. në këto detë, ka lërguar i hramin. Mirë po, në qofë se e ka lërguar fizikisht, nuk e kalme në trupat e tyre. Ndoj se, rënjet e këti hrami kanë bidut të ngulitur në zemën e tyre. Se, në qofë se, besimtarit dëshiran të ketë zemër të pastrë, zemër të bardë, ajo bëhet eti dhe vetëm në dhurim dhe Allah të zhjerë. Nuk bëhet me pretendime, sikur zot thonë, e kam zemën e mirë, e kam zemën e bardh. Jo. I rrohe për ta veshur i rrohem në bardh. Apo, vërdor sakrificë, vërdosh mund, vërdosh adhurim ndaj Allahut xhëlalë. Për ta veshur me vesh i rrohem në bardh. A mund ta veshësh sot rrugë, del çharaq? Andaj për të qenë i bardh, për të qenë ë i pastër, duhet ta bësh këtë të mes adhurimeve të Allahut xhëlalë. Dhe Simbolike a dujt që delë për kësa e është se, njëri unë qëfë se ndikë rrugën e Allah Gjellewala, rrugën e pejga mërë i sasëllëm, adhra Allah Gjellewala, vët i pasë nga mëkatët, sikur pasërtia i hiramave, i barë në zemrë ti, sikur bardësia i hiramave, apo i dashër të ka Allah Gjellewala, sikur se si është i dashër me hiramat e ti. Në qëfë se një haqji vdesët me hiramat, vërosët me hiramat, Allah doën më pak këtrop të ti që rrin gjatë me Hram. Sikur të ndodhet në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, një njerëz u rrezua nga devja dhe e goditi devja nga frika çfarë ndodhi dhe embyti, e mbyty. Vdesh. E pëtën asa çfarë të bëjnë? Ah? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam bështjelleni në Hramat e tij. Ja sa i rrin gjallë ditë djegëkimi duke thënë lebeik allahum lebeik. Ja si kështu vdesh. Ja si kështu shkoi. Dhe kjo është punim simbolik. Se në qovë se ne e vdesim e këtë bardësi, nuk duhet pritjet e përre se shpërbim të këllohet dhe vada. Dhe gjitha është të këtë petëk, që ndoshta grua e jo të me të po me te, nuk dënë. Apo, mi kujt me të po, lërgoj e këtë, apo, e se me vesh në rrugë petëku në Hiramit, a dënë do kush? A së kush nuk të dënë. Aj që të dënë me të po është të rëzotë të gjithësisë. Aj të dan. Dhe kjo është simbolika e tretë rradhës se ne përkundër fjos njerëzve, përkundër pshive të tyre, përkundër shijeve të tyre, ne jemi në interesak natyallaj Allahu xhelaluhu. Ne qoftë ai është i kënaqur me kët praktikë, ne jemi në kët praktikë. Edhe pse mund të dukemi i çesharak, spresh punë për njerëzve. A rancishmësh të tek Allahu po dukemi të bukur. Enjiders ma jareeman, a nuk ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Lakhulufu fami saim, athyabu indallahi min rihal misk"? Era gojë që nështë a, nga një nga mungesë a ushimin mund të kundrojnë erë në ju, ju të mire, ju të përstathshme. Nukur mund të neveritit nga ju erë. Por kjo është era më e dashën të kalat gjithle ora. Por të amësuar neve se nuk duhet në dije kurshije të knasin e njerëzve. Në qovësa atoja në logari të shkirës e parimeve të fesë a lojën të vanë. Por duhet gjithmonë, fillimisht të asynujmë knasin e lojët të bare kotare. E dhe për Edhe pse dorsta po më nuk mund të jetë elegante. Edhe pse dorsta nuk mund ti më dorsta të pranohuar si duhet, sipas rregullave të veshjeve të tjera, nuk më intereson. A dukemi të bukur të kallahu xhelal. Po vallahi. Shumë i bukur të kallahu dukesh me ihram. Shumë elegant të kallahu dukesh me ihram. Allahu kusht të don. Të don rrobat të ndrstruar, të porulur pa Allah xhelal wala, që nuk zbukurohesh rreqshum apo me petkën e kësaj bote por e i zbukuruar me petë kënë që me te do të futesh në në dhej. Gjitha këtu, apo shumë të tjera, mund të nëziren kër e shojmë i hramin, kër e veshëm i hramin, kër ndëgjojmë për i hramin, e kështë të më rratë. Përveç bardhësisë që kemi transmituar të djetë në PIS TV, ka qënë dhe telbija. Lebek, Allahume Lebek. Të jasinim të gjithë të rrë që ndusha se din, ose se kam prëjetuar të telbija, nuk kuptimin e saj hot. Telbija është le bëjkë Allahume le bëjkë, le bëjkë, la shërika, leka le bëjkë, inë l'hamdë wa nënëmëtë, leka wal mulkë, la shërika, leka. Le bëjkë Allahume le bëjkë, të përgjigjimën ty, o zotë im të përgjigjimë, le bëjkë, të përgjigjimë, le bëjkë, la shërika, leka le bëjkë. Përgjigjimë ty nga se ti nuk e shakë, dhe përsëri e konfirmoj përgjigjimë ti me ndajtehinë, inë l'hamd Në lëndë e lutem dhe njerëzimi dhe mbretëria dhe pushteti të gjitha janë për ty. Të, të gjitha janë tuat. Prandaj, u duhet të parigjemi nga se ti nuk ke shok as në pushtet, as në fonej, as në sundim, as në krem, por as në dhurë. Këtë formulë për çu këto kushtimisht hajë lert e përdoren në mos të madh. Ka do të thjesht alaj shlixim sura Muhammedi sallallahu alaihi wasallam salaam aleikum 10 kuresha na hajj osojaj deri yutash me po thun lebeik allah me lebeik apo dhe duke thën këtë ju jo, jeni duke në shkruar një marrëveshje me allah xhale wala a e dini çfarë janë duke thën a, a e dini çfarë përgjësie jeni duke marrë mbi vete dikush të çink ai që nuk ka shkuar hajj të të të të këdo, ta çinka e lehtë këto vetëm ata po ngarku me policinë si, që kimi mbet jashtë nuk po ngarku mi i them atij çka thotë kështu Po ti shan ha, a do të thotë të njëjtën? Po do të thë. A ti po fshish kët proton? Ja se me qëllim me njëtë i po fshirati. Ona gjithëmit të fshir, në kuptimin e kësaj telbie. Dhe në gjithashtu përgjecitit që i silet këtë telbie. Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem. Kjo është shumë e madhe të thua. Allahu më ka ftuar dhe un për të përgjigjur Allahu xhalle wala. Praktisë komunitetin ra atirë, familjen, uh, benefitit të mija, privilegjë, gjithë ati i praktisi. Mëndë tjeshtu shumë njeri autorativ i shërbjur, por ati kur të shkosh, nërsa më fanë shpreje, edhe më banjë, kur do në të shkosh, pretë në rrana. Kjo është thyre e gosë. Pse? Se kam thonë le bejk, alame le bejk. Për t'ju përgjigjër, o zotë, thires të ndë, nuk, uh, nuk, uh, më pengon, as autoritetim, as pasturi ai me as asgjë garantisht më është se kem rrobë që ty t'i jam përgjitur. Dhe kë po duhem se e ka reflektimin e ati, një tenton të përdetsme. Sa njerëz u pengojnë për shembull autoritetit tyne që të folë namaz. Unë kisha fol, por tash njerin pushtet si vinamaz. Njerëzit ja shiko. Po se ti ti nuk e thon po se duhet e bëj kallomene bek. Botan di se bukurinë e kësaj përdigje, po po nuk do ta kushtoj me asgjë. Por do ishe i gacim të i përriqë Allah që le ora në qdo razë dhe qdo më njërë. Nga një njëriu përshamu të ka në dikim të kënjërzit. Dhe si pasu e saj, e, privohet, vetër tiju individualisht, nga ëthreja se vërtetës. I themi, njëron nga këtu pranga duke thënë lebejk Allah me lebejk. Pse lebejk Allah me lebejk? Ka se skazot e të rëposti, në qofë se ty nuk të përriqëm, ku të i përriqëm vini? i përgjizimi pas taj tekeve tona, i përgjizimi pas taj epshëve të njerëve, që nga bartin poshtë të përpjetë, nga lodhin, apo me qefet e tyre të pa fundme, me teke të tyre do të pa shtershme. Ndhe Allah Gjellë Gjellë -Gjel Alhu, si dhe shambull e kësaj, dhe rëbë Allahumme thërën, Allahus si dhe shambull e njëriu që është në prunën e njëriu, dhe shambull e njëriu që është në prunën e artakve që n Por ne një rap i shkretë çoftor, apo që e pozojnë tre ortak. Ata vet kan konflikt mes vetave. I thonati kryekët punë deri thot. Ai fton bën punë, bën punë. Tjetri posa, ai është në mm. fund mos, do të, të kush qon të bëj punën. Pra se, kët punë. Pazese, këtë punë e. Si është holli kët njeriu. Po vullai kët njerëz në hall me vërtet. Përse i pari 20 e kanë. 20 nit një vet e kanë. E ndëgjon, respekton, është rrah. Të lbië kët namë. Që ta mbledhin veten në në hiën e adhërimit të laut, pasi që në kanë shka përderdhur traditët, në kanë shka përderdhur zakonet, në kanë shka përderdhur epshet, teket, që fitanjet në kanë shka përderdhur vëlladeruar, nuk kanë lën të copë në trupin të në të bashkuar, një randje këtë, tjetë randje këtë, la... nuk dim qëfar përdojmë, temi, bashkohu, me fjolën lebej, ka lo me lebej. Dhe kjo në kështë, në të uh, thirje, çë mund të kuptohet se është e natyrës vullnetare, është mirë. Jo, jo, është obligative. Nga se gjithë bëgatit që kemi nga kush i kemi? Nga Allahu dhe ualla. Andaj çdo të mirë që kemi nga ai na vjen. E pastaj ti prishim diku tjetër. Të ah, nuk është kjo një një një veprim ju jo i dinjtësim, një papërdësi totale. Sikur shekastri Yahya al-Isam për shembullin e këtij njeriu, xhamatët e tij në xhami tek Beni Israelit u ka thënë, Allahu u ka ordëruar juve që ta adroni vetëm ate dhe mos ti bëni shok në adronim, që vetëm ati ti përgjigjeni, as kuj të tërë. Nga se ka thënë Jahja Alehi Sëram, dhe qoftë se i përgjigjeni dhe kuj të tërë, adroni dhe kuj të tërë, andë atër shambulli juve, do tjetë që shambulli kujtë, i një njëriju qëli ka angazhuar, pontuar argatë të përën në arënë ti. I ka paguar me dit gjithaj ka kryer më ka dhënë kjo është ora ime kur u shtyën në mbrëmje të shikon punë aty ata kanë punuar në arrën e fqijut të tij të sin diën ndokush për ju kur këtësha apo andaj ne kështu veprojm Allahu na ka jetën Allahu na ka dhënë shëndetin Allahu na ka dhënë ushqimin Allahu na ka dhënë të gjitha të mira që kemi na ruan nga çdo e keqe madje të të us nagodit diç është për të mirën ton nëse e lusim në alargan por A, a, a është përgjigja jonë adekuata dhe të mamë si duhet për balë begative që i këzojmë nga Allah Gjallahu Ala, kam frikë se jo. Kam frikë se ne i marim begatit Allah Gjallahu Ala, i shfitzojmë, e pasle i fëndrim e dhe mirë njoja, është kojnë e adresjetër. Lebek, Allah me lebek, të edukon që mësë të bëshë shtu mafen. Fond, a kënë pojnë në shkrymë prej sëtë, se më nuk do të bëjë kështu ozatë. O Zot, unë me fjallën e bejk, Allah me le bejk, pa në shkruj, se unë nuk i përgjim më askujt, nuk i dhe logari më askujt, pas ati që te ke autorizuar që ajtë më më në logari. O Zot, unë më nuk i thëmë askujt falnderit, pas teje, dhe pas ati që tim kemsu të falnderit, a në gjdoj gjithash më kalon ka Zotit, gjdoj gjithash më boron nga ajë, në dretim të ti. Kjo është e bejk, Allah me le bejk. Dhe konfirmim pë dhe është e rikelek, dhe është e rikelek, ti nuk e shak, nuk e shak, nuk e ti ortak, nuk e ti të nxeshë me ty asë kush, ti nuk e, e, e, e, e djala, nuk e grua, as, nuk e partner, as, nuk e asë gjë, ti i vetëm, ti i vetëm në emrat e tu, ti i vetëm në cilësit e tua, ti i vetëm në veprimet e tua, dhe ti i vetëmi, që ty të kushtohen veprat e saktuar, a nësikur që Zotë Gjelle Huala, është një dhe i vetëm në kremë, Dhe ashtu sikur që është një dhe i vetëm në pushtet, dhe ashtu sikur që është një dhe i vetëm në funizim. Apo ashtu është edhe një dhe i vetëm që të na mson dhemë se si ta adhurojmë. Është një dhe i vetëm që ni obligojmë me çë veprat tona, atij ja ati ja që kushtojmë, atij që adhurojmë. Kësaj është kundërshtanca që të pranojmë se Allah është një i vetëm në funizim, në krijim, në ushtim në këtë rrugë, e pastaj kur vjen puna që atij kushtojmë veprat tona, atij kushtojmë. Diku tjetër, për sifaqe ose për intendë të caktuar Atërë, besimtari, nuk mund të pranën një konflikt të këtirë të brendshëm. Jo, ajë këtë konflikt e shëndëran në pajtim dhe fuqia pajtusin këtë ras është, le bejkë Allahume, le bejkë, me lejën e Allahujën e Gjëneri. Hoqë me bardhësin e heramet, me këtë të lbije që përmëndëm, shofim, atë që ka një tërët e shofim dhe në mjetë e kërën që kemi parë, nuk ka dalime s'tyre, janë të bëra bartë, po cili shtë dal Gjithashtu të kjo është vërtetë shumë e vëndorshëm, Allahu subhelift. Ha djinamsonse të gjitha dallimet duhet rrënuar për vlerësim. Mbetet vetëm një. Inna akramakum indallahi atqakum. Ai që është angazhuar më tepër në adhurim, ai që ka përfituar më shumë nga tawafi, nga sa'i, nga Arafati, kjo është më e me mirë. Ai fiton epitetin më të mirë te Allahu xhela uala në bazë të këtij adhurimi. Por dishet të gjitha në barazë a mund një rjutë që të të të të të të të të shambull, unë për e paguaj, a mund të bëjmë një, eh, për mëndoj një katalog të haqjit, apo dhe të të bëjmë ofertë, të themi që eh, në qëfë se paguan për shambull 5.000 euro, lirush nga rafatë. Me pare të shkojnë me eliminim. Kombesime. A shkojnë kështët? Pa mundëshmarë. Me para nuk mund të lirush nga asë gjepi haqjit, nga obligimet të me dhota haqjit. Një barabartë. Siti që ke paguar 10.000 euro, siti që ke paguar 500 euro, të dytë do qëndroni në parafatë. Të dytë obligoni të vesht një hrama. Të dytë obligoni të? Të, të lbien. Të lbien. Të bëni të avafë nësaj. Një dhe barabartë. Në dhërimën e keni po, në kualitetin dhe cilësin e banimit, urshqimit. Këto si në mërenë si të këponë. Në kena mësën që, duhet të mësojme njëtën tonë që të synojmë dalimin nga të tjeret me adhërim e jo me gjera të tjera. Dhe gjitha angazhim që e bënë këtë retim, shpërblehemi. Paguemi të kalaj që levuala, vlerësohemi të madhë. Por qëfës e lëndëruar, fatkeci si kërës e sot ndodhë që me i dani i vetëm, i garimit për musliman të mbetit, zërët në ruajt, dunjaja, të garoj në ndërtesa, të garoj në makina, në paisit të, telefon, të telefonit apo tjerat Në që sektor bëhet gara jonë, atëherë, kjo garë dhe të të e përsilën me urejtje, dhe të e përsilën me zili, dhe të e përsilën me mashtrime, me kurtha, me gjirat të flishtat, të, të ndytat, të liga. Në qofë se garojmë se ku shënë me i devashmë të kalogjën le uale. Kjo garim, a shëqyrujt me zili, a pësotisht me dëshuri, nga se garimi ytë në mejdan e adhurimit të mësan, që ta duash atë që shë me i devashmë se ti. Andaj nuk ka zëri, nuk ka urejtje. Nuk ka, a mundën në një kur që të garojnë me një kajnë, në mejdanin e adhurimit, dhe pasaj të i bën kur tha ati të dëvashmet, që a i të bje kërë pasaj të të bëtë me dëvashmet. Jo, se, më në të më të më të kjojnë nga gara. Andaj gara në këtë mejdanë, që në e mësën dhe të të hagjë, në silë begati, në silë unitet dhe të shuri, për në mësuar se këtu duhet prodhuesën të tjerat iimit barabartë në kondën e vlerë në çon se nuk është në favor të këtij adhërimi dallimi nga të tjerët në rrafshin e poshtënis apo është interesant vetëm atëherë kur ty të ndihmon që në ميدan adhërimit bësh më i shpejtë duke ndihmuar më tepër duke qenë se të ka por çon se ti këtu i dallon nga njerëzit me shtëpinë tënde me luksin tënd me paratë tua por këmbiturit i fundit në garën e adhërimit atëra kur for përshtypes ta banë vepse ti të lënganin e pasurinë tande. Ashtu thuhet edhe për diell, mund të jesh më i dishmi nga leh. Por ju detyria jota, apo nuk përdoret si një karbonan që të shtuin shpejt në garnë e dhëmit, nuk ta bën përshtypesh më i dishmi. As orotë or jota s'na bën përshtypje. Mbeti si barabar si gjithë të tjerët. Wallahi këum sim aq i mall, që të kuptojmë drejt. Msim mjesthor, msim i nëbart në, në fusha të duhura të miremi një herë për gjithmonë mat çu duhet të miremi të përcaktojmë agjent mirësisë të përkushtimeve dhe angazhimeve tona një herë për gjithmonë mjaft kemi bërë domo mjaft i mi lodhur me bërëdhje me eksperimente me praktika me vullai i mi lodh edhe, edhe, edhe, edhe nga orrëti i mi lodh valla i mi lodh nga zakmia i mi lodh nga lakmia praktikisht ata këtu dhe të barti në një ميدan ku edhe lodet e koknaci ku edhe gara koknaci ku gjithsa kam thënësi. Ajo ndodh vetëm atëra ku ne ngarum në ميدan e nderimit. Prandaj shiko si duken njerëzit barabart haqë, përse ka dalojnë, -sa të barabartë në hax, por se k'Allah u dalloi, çfarë do dalim besierë dë tokës. Allah në uf hax. Duhet të depajmë atë pjesën e parë, do të par, themi në pjesën e dytë për të vazhduar me atë familjen e nderuar, që është simbol dhe do për të përcjellim ditët e festës ku bamëram. Të nderuar vëllezër, të përra bakë për azotit, por dalojmë me deva të shmëri. Kjo është e pjesa parë emisionit, si përfitojmë nga haqji, emisioni të tretë, këthejmë i tret, në pjesën e dytë përvashduar bësende. Të ndërëuar miqë që mi këthyrë për seri në studiun e emisionit të në rrugat drita në laho për të folur në pjesën e dytë të emisionit të tretë, si të përfitojmë nga haqji, e jemi në ditët e kurban bajramit. Në prëmë ke pjesë, e misën në fillim të emisionit, një familje e lartë, një familje ndërruar në kujtodhet në të ditë. Emi në ditët e fesë këpë e mbejramit. Festojmë, gëzojmë, por të dalushëm nga gjithë të tjerat. Në fesët e tyre nuk kanë mesajë. Nuk din pëse festojnë. Ne besërë se dim. Të këdemi këse i familje që ne ka përcjellë gjithë të mesajë. Oh. Allahu Azogel, kërthet për këtë familje, më të mërtetë fletë për një familje cëla të rjetën e, e, e tyre e kaluan në sakrificë, e kaluan në kontributë për të mirë në njërzimet. Dhe kjo është e para që të të kuptojmë ne. Dojtë që familje tona, ne si individ, si familje, të jemi të përkushtua për të mirë në njërzimet. Andë musliman nuk mund të të damëshëm. Musliman nuk mund të të razikëshëm. Kurë? Nga se gjdo kurban baram, emësën si duhet tjetë sakrifikua së për të mirë e njerëzve. Ibrahimi aleyhi salam unë ngarkua që të thërë të djallët i. Për të farë arsuje. Gësë Allah u Gjellewala dëshërën të që të nëzirë të nga zemëra Ibrahimit që të dë dëgjë që mund të një lasë të dëshurin dhe Allah u Gjell -Gjell Gjellewala. Dhe kërkese për të thërë djallën apo ishin e provën për Ibrahimin aso po nuk ishte kërkesë ndë vetë ka sallogjja e Allahu ka sugjikuar se kjo do të zvendosim me dijet tjetër dhe këtu morim simptë radhës se ne çu pse ne braktisim diç për hir të Allahut bëjmë diç për hir të Allahut dhe kjo shkakton mungesë zbrastin vënë në veten tonë Allahu gjellëvarë anë e komponzo më ditë shumë më të mirë. Andaj, a nuk ndinë të zbrasti Ibrahimi al-Issam në momentin kur me që bëhe i gati të therë djogat i, pa të shumë se po, nëse kështet shpirtit. Por kur eshtrejo, kur ushtri Ismaili al-Issam, dhe tashme Ibrahimi al-Issam ishte në fazët e funit të realizimit të kësaj kërkese, erë dhe Gjibril e më një kurbanë, për i të reguar se këtë duhet thirë, jo këtë. Por këtë e thirë me thikën e dorës, e këtë e thirë me thikën e zemrës. Këtë dhe nga zemrë. Këtë se këtë pëndon për të ka lau gjellë gjellë lu. Andaj, në qëfë se nuk duhet në këtë zemrë ton të këtë hiset djali jonë, në kuptim të duhet me zemrë, po jo ti konkurën dëshri se lau gjellë lu. A të që fa të meran për leqën shumë, problema dur është për dashurinë. A është te krinia apo po? Simpatia vuaj për kët. Subhanallahu. Allahu xhalle wala nuklei që Ibrahimi alayhisalem me djalë të vet të them këtu të konkurrenta apo apo kushtimisht po, ta njëlostë dashurinë e pastër që duhet të kushtuar Allahu xhalle wala edhe pëse dëshuria në dhjojnë, është shumë pasrët, është shumë ciltër, është shumë normal, është shumë sinqertë, baba nuk e donë dhjojnë e vetë për interesë. Edhe kjo mund të jetë pengesën në disa ratës aktuarë. E qëfar të mena për në dëshvuri, do të të tatë, jo le gjitime, e mbushen me harame, sa kjo duhet të nëzirë nga zemrë. Për edhe në si kur shë të të të gjithime, harame, dhë fikur, Jemzi, të të të gjithë, ibn qi e kalipir çanë do ta llojm 7 herë sikur s'është rregull fetar. A çfarë më mënenë për një zëmër që më vjet e kalipirn te shejtani sa duhet më lë? Apo do ta llojm shumë një lpirje çanit. Krisi Allahu xhelal xhelalu tek e futi. Çka ka kufaj çanë? Mund ti e bëshm shumë raste, por një lpirje e ti mund të na kushton me larje 7 herë te të ishton. 6 herë me dhë, 1 herë me ujë. Gjeshtë herë me ujë, uj, njerë me dhejë. Kështë e ka në haditë, për e kamerisë o së të të të? Së në në në në në në. Ose e para, ose e fundit me dhejë tjetë. Një lëpiri vetë. E që këpër të menja për lëpirit për dëshme të zemrës. Si pasoj, oto të e prezirën se. Këtyre në dy cireve. Në zemrën tonë. Në dhe i breme, së më në në mësonë. Se për të pastru zemrën, duhet të Nuk lypë feja jonë të sakrifikojmë, jo. Por duhet thëmë se është simbolik për të reguar dheci në i velti i gatshëm për ta pasur u zemë në të ndërë. Se në nuk janë të gatshëm për ta pasur u zemë në t'yune, asë të bëjmë minimumin e kësaj. Andaj, kur përbëmë e rami është një fest që të regonë se mund të gëzosh në qofë se ke sakrifikuar. Mund të gëzosh në qofë se e përpjekur. Andaj, shikaj një që si mund të të tërë festa e hyrës Gjenet, është një festa më dhe më Allah e përsa. Andë Ibrahimi e Alejson, për të shëndruar dita, në Bajram, ishte i gaqëm të athërë të dualet ti. Fi qëfar dë athërësh këtë kurba bë në Bajram? Qërin epsh dë athërësh njëre për gjithmonë? Që të ndalësh përsa. Që të ndalësh për ti. Dhe më kur më të athërësh të athërësh, të jesht me Me bindje, se kjo është dëmtshme. Dhe me bindje se Allahu ta ka mësuar më të mirë. Dhe me bindje, se ia tjetra që po bëhen atje për shkak të mësimeve dhe udhëzimeve të Allah xhelalu ala është edhe më dëmtshme. Cilat dëbashkët kur pamë? Kur na kujton Ibrahimin sa? Kur na kujton kjo familje e bekuar? Dhe kështu dhe ne duhet të jemi vazhdimisht ato si familja e Ibrahimit. E Ibrahimit sa? Nëna sakrifikoi kur ila babai Për e rëtë parë, babaj sakrifikoj. Si ishte gjëndja birit i dukuar me këta prinder? Në, në sprovën kur do të urdojtë për të therë nga babaj vetë? Këtë i birit i t'il, ku do të shkon të i birit? Ishte edukuar dhe ishte rritur në një shkjetin që ja kujton të vërdimisht kur baba i kështe vraktisur. Po nuk u rënd të babën e ti. Këse këtë baba e bëri për të zbatuar ur në latë as gjëndë. Në dajë sa në gjëmë sot Shanë për në tyre, që i kanë detyruar të shkojnë të hoqat mësojnë kuranë. Që i kanë mësuar namazë, baba ka qeni prapambetë, nuk në lente të shikojmë filmë. Nërsa i babë ka dashtë, ti ruanë, ti mbronë. Na detyruanë të baba të vedonësim shaminë. Aja ku komkituat mërësjetën trupës, subhanallah. Nuk ishte i tili ibrahimetës. Aja ishte në gjenit që a pohtë të babës i këmbët. Edhepse e kishte braktisur në shketinë për e din të që se ka bërë aj për epsh, se ka bërë që të lërod nga përlësia kujdesit, jo, për e ka bërë për të qurë në ven ur në Allah Gjellaluh. Ndivellahi, një fëmi që ka nderin, ta këtë prindin edukator në frimën e fesë Allah Gjellaluhala, duhet ta din se Allahu e a ka dhenë prindin më të sretë në botë, begatin më të madhe, edhe në qëfës të të taj babë s'ka qenë, nga ata që i ka ofruar luks mjaftueshëm në ushqimën dhe në veshje. Do të thëjë edhe shumë skaqin pra afër tyre. Do të thëjë edhe shumë, dashka i ka mundsuar pushime, sikurse kanë gëzuar shokët in klas. Duhet ta dëmbojnë ti që atë që baba ja dha kti, shumë baballah nuk ia dha fëmijët e tyre. I dha namazin dhe Kur'anin. I dha dashin dhe llojin e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe ismailit nuk ka leket mir kur. Dhe këtë ne e amson Ismail alaihi salam Çta vlerësojm babam dhe nënën që më mësuan namazin, më mësuan sh adetit. Pleqton. Ndoshta s'kam ditur, por spoku më mësuan abdesin dhe guslet. Më mësuan namazin dhe i dojm shumë. E apsonte as nuk na lën tok, nuk na lën pasuri. Ta lën edhe asnjë nga pasuria. I dojm. Ne na lën më së rrajte. Na mësuan la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ne këtë namazin Ismailit ditë bajramit. Gjithashtu kur baba kërkoi nga Ajçe, ta bën Qëfarë tha? Këndër shtaj? Tha, mund të prejshë dhe i qëtetur në kam pun të mija? Jo. Tha, if alma të mërë. Babin dëruar, bërë atë që urdruash. Dëtë në gjishë mund nga durim të arat. Allah, sa është nevejshme e familit të nga njerët në dëgjojmë kësë përkrahi. Baba, obliguat të zbatojnë një uren të Allah Gjellewara, që mund të i dhimë shumë për në datë e familisë. Koptim i dhimë shumë, se janë lidhë shumë me atë epshë, me atë përnatësi. At Sa ndodhë që gruja të të pengesë për edukimin e familës? Nuk lehen që të edukon që si të duhet, pengën, pengën babajnë që të edukon që si duhet. Apo babajnë pengën gruan, të edukon fëmijët në mazë. Pengënë, fëmija bëhet pengesë. Sa gëzojmë i këndëgjojmë babë bërë që farë të duhet? Çfarë dëshuar të bën? Ti e di çfarë bën. Neve do të na gjerë të duruam. Kështu i tha Hajiri Ibrahimit alayhi salam, dhe kështu i tha Ismail alayhi salam. Andai Allahu an daray Ibrahimin alayhi salam, pa shkak të sakrificave, të shum të ndje Allahu levala, e ndroi me një familje që pa rezervë dhe pas ditem sakrifikon të për Ibrahimin alayhi salam. Në emër të Allahut alayhi levala, Por sakrifikante që Ibrahimi al ven, e Alqam të qëndë të në vend unën e elogjën e gjeralu. Ndë e ushtërije. Ushtërije dhe nuk e nëzëtë i fara. Dhe në gjithashtot, kur shpëtën nga kjo, i rrdi kërkesa arallës. Duhet të nërtëm një qabë e këtu, njështë të fi. Indihmej boboj dhe ti. Dhe zbashku me te. Madinjër shka Ibrahimi e Alqam. Nuk ishtë të Ismaili e Alqam. Nuk është atë, kështë e dalur për punë dhe e pyëti i gruane ti, Ibrahime Elësëm, si po e të një, si po e të një, ta valaj në vujtje, në mundime, barë frie, madhe, nuk po mund të ngopemi, do të të si duhet, ki ankuaj, ankesa, do të të oljta. I tha Ibrahime Elësëm, kur të vijë, birim Ismaili thuaj, duhet ta, duhet ta drash pragu në shtëpisët ismi i pazdor and the vardante mendëj babën edhe pse ishte imartuar, i martuar i pavarur shtëpi i tij ende të, të gjendë babën sot kohëdashunë më mrit jam pjek është le atë lirë babaim unë nuk po them që verë në nënyr të verber të ndëgjojmë ne kanë në mund të ket 10 kërkesa e babait pa vend por në çës se babash ti urtës i më aq mi devosh nuk son mirë po kanë lidhë moshë asa kë iki 10 vjet 15 vjet 20 vjet 30 vjet mund t'i kërën 50 vite dhe të dëgjësh baba në tëmë. Këse këtë dëgjim ka respekt, ka bereqet për familin. Dhe kështë i smejnë e sëmë. E pëse ai baba është që e therte, e pëse ai baba është që e braktiste, e pëse ai baba e, e, e ngarkante me punë fizike, për nëndërtimin e një shtëpje që dhinte që farë dë bëjnë aty, pravë bashdojnë dhe të, të dëgjënë. Drejë pragun që nuk kuptot e lëshë e gruan, lë Po, por çka grua s'do të bashme? E grua s'është mirë për ty. Nuk ndihmon që s'ka bërë çet me këtë grua. Edhe këtu e ndojaj. A të shikosh sa so kuptimi apo sa so porosite shumë ta vinë në kurbën Bayramit, nga, nga familja e bekuar që s'së li antar, ka tregim të, të posaçëm për histori njerëzimit. Për ndikimin e tij në mbarvojën e kësaj historie deri në ditën e ditës së gjykimit. Në këtë ditë, anxhilerët Hoxhë janë duke juajtur gurët ose disa herë thonë po gjumë shejtani. Kuptimet dhe simbolika e gjuhet e sëgurve në këto ditë. Ka anë të smetimit se Ibrahim e asëm kërë është nisë me e thirë djole ti, mund të ka i bëjnë i ka dojnë shejtani, për të cytur, si për e thirë djolem, si për bënë këtë, që ta dekurajan për zbatimin e unë të Allah Gjëllevën. Dhe thujët se aty e ka gjuhet e me gurë, si shajnë revolti, si shajn Refuzimi për atë që po të ndonë të shetojnë të cyt Ibrahim Resëm. Dhe kjo ka mbejt pas taj që të huvë dhe në burët. Dhe kjo ka përnë mësime të mëdha. E para është se armikuit i përbetuar i cili të lërgën nga Allah Gjellë e Walla. I cili të cyt që të vënohësht në zbatim në ureve të Allah Gjellë e Walla. Të vënohësht në praktisë në të ndaluvarëm e shetanit. Gjuje. Gjuje me gurë osta gjuajmë shëjtonin me besimin ton. Në të kuptim të ja, jafim besimin, përbalë të sytjeve, të ja, jafim punë të mira përbalë vezvesve, jo. Ajë nuk meriton të gjithetirë pas gurve. Nuk meriton të ndegjohet, të pasohet, asë i s'meritan, nuk meriton negociata, kompromis, nuk meriton asë të ndegjohet, e tëra që i meriton është guri, e në kërë simbolika, mos ju përgjithë shëjtonit me asë gjithetirë pas me gurve. Tjetëra që është se shetani pa të këtë cirë të tëtë në jetën i njerëzve ka bërë një autoritetë madhë në kontekstit negativ. Njerëz të i fiksojnë shumë. Andaj ta që i bashkëpunuj me shetatin, me djaj, do sot njerëz të fiksojnë nga tëtë, ju se nga e bënë këtë. I bërë ime ashtë shetani, me fëthëme i guri, bis me lakur të vëtë. Vë vë. Por për përmë në Allahot po, edhe kodrën me a gjujtë s'ki që ka i vë Nëse me emni Allah, bismillah, një gërëles, mi aftëve me emë poshtë. Ese emni Allahot, nuk përmendën në dheqë të vogre që nuk e rritë. Nuk përmendën në njëras të frike që nuk silë që të si. Nuk përmendën në situatë kritike që nuk bëjën zidi, dhe rrëgdallë. Edhe kësë situatë. Këllilë kur gjuhën që ka thënë, bismillah, Allah ha kërë. Dhe hu e gjuajnë shëjtarit. Këllë amë sara të jemi të rirë me Allahun dhe përmendim Allahun edhe me një gurë të voglë mund të më poshë të sritonit. Dhe gjithashtu e që e mësojmë këtu është e që kemi dhe në dhe mësëjarimet më hershme, por pse shtatë, pse tre, pse njështë një, s'ka këtu pse. Allah o thëtë për besimtarët, apo e mirë, besojnë Allahun, besojnë në dirguarët, besojnë, besojnë libre, besojnë e që duke besuar dhe thonë, se mëna e ata ana o gfuranë ka robna u elik mzir dëgjuam dhe u nshruam ndodh se zoti ton dëvonojmë nshrim ka pak dëgabojm gufranë ka dafalozot na fal nga se dëshojmë se para se të kthehemi te këtë tim të falur asa te ti us kthimi i lei ka mzir te ti kemi mu u kthyë zot ne lutemo zot na fal para se të vijë ku a të kthehemi te ti për çdo vonim për çdo dështim për çdo mangësi Çe mund të të ndodhë në rrugtimin ton detallaxhja e lavala. Në adhurimin tonte të Allahut subhanahu wa taala, vona çës se ngjarë për këtynë. Ditën e Bayramit kur zot më sukses, ndonëse është e mjaftueshme. Mendoj që është e mjaftueshme që, është që të gëzojmë Bayram. Po të zotëm pse ka Bayram, ç'i ditë. Ka një një ditë të saktuar në kalendar, vati për këtë, jo vetëm për kët. Po ti gëzojmë nëse jo të gjitha ato që i ceku. Spaku një suksesi sporku një ngavnimin në një nga këto fushë të mëdha që përmenden ta realizojmë, ta kurrizojmë me fitore këtë bajram. Çe pastaj me dërvëtit kur thenumi për hajër që kjo e mbushur me suksese, me arritura, me merit dhe me gëzim të madh. Edhe pak ritë kanë ngelur, Agjeler do të lënë Minën, do të bëjnë davafin e utmirës, do ta lënë çaben, shpërblim i haxhit minutat e fundit që ngelat. Ai çe Me këto përrejtime, me këto ndikime, e kryin haqin. Atëherë, njerëzit nuk mund t'japin shpëllimin. Edhe po që se të gjithë në bledhen, e pa mund të shmështë. Edhe në qofë se do të të... Logarit e firme më të mëndalë botënore. Dherë dhe në logarit e ti. Edhe në që se bankat më të mëndalë më bledhen kejtë që kanë dhe japin ati nuk mund të apagojnët. Nga se ka thënë pegamberi, so sa o sënë, el haqjil me vrur, lejse lehu gjëzaun illen gjennë. Haqjë i pranum, nuk ka shpëllim për te. Nuk ka, nuk mund a shpëllim për te. Nuk ka, nuk mund a shpëllim përrejtë se gjennetit. A i këthet e kështëpia ti, sikur adit që djona, i ka një në nëna, i pasë të nga mëkatët. I pasë të nga gjënaat. Andaj si i til, vlerë ati, k Për çdo ngritet në çdo mundsi për të paguar në tok, mbetet që, që të pagohet në xhenet. Qëllon që leurat të paguhen me xhenet. Nëse para mendon kur çfarë zhfëlimi këtë botë është i mangët, absolutisht nuk ka as i për afërt më mundë që e ke bërë. A kupton tash çfarë punë të mbarë ke bërë, që nuk mund të pagohet në tok, pagohet vetëm me pagesën e qiejlit me xhenet. Për çdo haxhi duhet të ndivitet në kënaqë. Por edhe ne çkemë dërguar nga vetaja jon, nga familjet tona, Gafçin ton, nga Mejston, kemi dërguar Xhiler. Ta di vetë kenar kën se grupe, karavane të popullit ton kanë shkuar në një mision dhe janë kthyer me suksese të larta. Andaj ne çopse organizon ndonjë olimpiad. Apo ne kemi të dërguar grup të caktuar nga vetaja. Ne kthehen me medalje të artë. Si pritet në atë raport? Si pritet në familje? Sa i gëzohet shteti jon apo A ndje vëndos në pula pastale, vëndos në rrugë me emrat e tyre, apo nërsa asë përsa afërmë në kjo në kjarit, asë e, e pakrasushme është me këthimin e haqilirëve fitimtarë me, fitimtar me shpëllimin e Allah Gjelleware. Atenë në gëzimi jonë, atenë pas Allahut shpresa jonë. A ndaj duhet të i presim vë Allah i pritje trimash, pritje burash, pritje madhështore, nëse po këthejnë nga një mision, nga misionet më të shenjta, më të mëdha. Më dobi prurse për neve që mund ta këtë godëkosh. Në që sa Allahu po thotë nuk ka për ta shblem. As të vendosësh emën e tij në një rrug, as në institucioni, as të para, as duk nuk mund ta paguash absolutisht. Nëse atë çata kanë bërë vetëm Allahu mund ta paguon. Dhe kjo pagesë është vetëm xheneti. Po ndryshe çdo gjë është jo përputhëme veprë dhe punë që ata e kanë bërë. Allah subhanahu wa taala, duke lutur inshallah, të jem me haxhher të gjithë pranuar. Dhe më ndihmë për numë. Edhe zonja shpresoj që Allahu subhanahu wa taala t'i lehtësojë ato të kthehen në shëndoshë e mirë. Do të thotë të gjithë të kthehen, duke mos ta munguar askush për tyna, derisa Allahu subhanahu wa taala që të gjithat ata që kthehen të gjejnë familjet e tyre në rahati, në shëndet të mirë dhe që pas haxhit apo të fillojnë një jetë tjetër për ta, një jetë e re për ta. Edhe për ata që kanë shkuar Po çfarë politike kemi mbetur? Një faqe e re e historisë ton tashmë është shkruar me kuptime të tjera, tashmë është shkruar me ngjyrë tjetër. Ajo ngjyrë është ngjyra e adhurimit të Allahut të Mëdhasht. Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar miq, ky ishte fundi i emisionit të tretë të rrugës ton si të përfitojmë nga Haxhi. Duke lutur Zotin të kthehen të gjithë haxhilerët në vendet e tyre në mbar botën me një haxh të pranuar, ti presim dhe urojmë mirëseardhje 880 haxhin që kanë ikur nga Kosova të arjin një mirë së ardhe të plotë në vëndën tonë dhe gjeri në emisionet e tjera ju lënë në kujdesin e Zotit Salamu alaikum, rahmetullahi, obrekato